Psalmul 6 al Tatălui Ceresc Tată Ceresc, curg din tărie, sfintele staine pentru neamul nostru cel așteptat și smerit. Tată Ceresc, Tu ca jertvă, ne l-ai trimis pe Fiul, ca semn, fiindcă duios, ne-ai iubit. Tată Ceresc, ne curg peste suflet ale fiului lacrimi de sânge, când pentru noi s-a rugat. Tată Ceresc, ne torn peste tâmple sfintele daruri, ca semn că acum ne a iertat. Tată Ceresc, înțelesul de taină, păstrat sub peceți pentru fiii luminii, cu drag ne-l-ai dat.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 o împărțim pentru cei răpăsați. Tată Ceresc, chemarea ta ca o toacă, prin gurile noastre ai rostit și psalmul de taină l-ai împlinit. Tată Ceresc, lacrima ta în lacrima noastră ai pus, când peste țară sângele fraților noștri a curs.